Toate câte a vrut Domnul l a făcut în cer și pe pământ, în măr și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie a făcut, el scoate vânturile din viseriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți a Egiptului, de la om până la dobitoc. trimisă semne și minuni în mijlocul tău Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui.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 Idorii amurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâină menești. au și nu vor grăi, ocheau și nu vor vedea, Orecheau și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie toți cei ce fac pe dânsii și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel binecuvântați pe Domnul, Casa lui Aaron binecuvântați pe Domnul, Casa lui Levi binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temește de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim.